És divendres 16 d'agost i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell parlarem amb David Pagès, l'escriptor de Quet ha ensenyat la vida, que presentarà avui aquest llibre a les 8 del vespre al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. També parlarem amb Mireia Xarau, la responsable de comunicació de la Fundació Josep Pla, i és que per avui han organitzat una nova ruta dins del programa Cuina i paisatge avui a Tamariu. D'altra banda, us explicarem que el Departament de Territori obrirà expedient per la festa il·legal que va tenir lloc dissabte passat a Cap Roig. La informació comarcal ens arribarà amb el balanç que els amics de les Illes Formigues fan de la manifestació submarina que van fer dissabte passat. Tornarem cap a Palafrugell per explicar que aquest cap de setmana tindrà lloc la Fira Rebaixa d'Estiu amb diverses novetats que porta la nova associació de comerç i negoci de Palafrugell. Seguirem explicant notícies relacionades amb el nostre municipi per explicar que els pastorets de Palafrugell es prenen un any sabàtic i per tant aquest Nadal no hi haurà funció de pastorets. I acabarem amb una nova informació relacionada amb el nostre municipi explicant que la cantada de vaneres de Calella de Palafrugell genera un impacte econòmic de prop de 3 milions d'euros segons un estudi de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Comencem aquest informatiu d'avui divendres, 16 d'agost, el darrer informatiu de la setmana i ho farem doncs, parlant d'una presentació de llibre en concret titulat «Què t'ha ensenyat la vida?» de David Pagès, un llibre que podríem dir que segueix la màxima de d'aprendre dels més grans de la casa avançar-nos alguns dels detalls d'aquest llibre, d'aquesta presentació que tindrà lloc avui les, al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calilla de Palafrugell ho farem amb el seu autor David Pagès, que tenim al altre costat del telèfon. Bon dia David. Hola, bon dia! doncs, gràcies per atendre la nostra trucada, home, gràcies a vosaltres ens agrada, doncs, parlar amb els autors i avui ho podem fer amb tu, amb aquesta presentació que tindrà lloc, doncs, aquesta tarda, a les 7 és a les 8 a, a les 8, finalment? a les 8, sí, finalment a les 8, sí d'acord, la gent ho teníem programat a les 7 doncs, per, doncs, fem avís també a la gent que ens estiu escoltant ara, doncs, que, que bueno, si vol anar-hi a les 7 fins a Calella doncs, de poc hi perdrà res, eh? però, però a les 8 serà la presentació i, ah, doncs, d'aquest llibre que titulat que t'ha ensenyat la vida, eh, quan s'ha tingut a tu eh, donar veu a 202 persones eh, doncs majors de, de 65 anys? Sí, mira, poso un mica d'antecedents. Eh? Des de molt jovenet sempre m'ha agradat escoltar les experiències de les persones que han recorregut un llarg camí vital, eh, per dir-ho d'alguna manera, uh -huh. i perquè què? Doncs, tant per l'interès en si que poden originar les seves vivències com perquè d'una manera o altra és bo que ens en puguem beneficiar tots. És per aquest motiu que des de molt jovenet vaig començar a tenir-hi converses, eh, podem dir que aprofundides, primer sense transcriure-les, més endavant, transcrivint-les i convertint-les en articles, entrevistes, llibres... Eh. En el cas concret del que t'ha ensenyat la vida, dues, dues veus, uh -huh. aquest recull s'inicià ara fa 5 anys, eh, lany l'estiu de l'any 2014, i això aplega respostes de persones que han complert eh, 65 anys, és a dir, les, que hi, les persones que hi apareixen Té 65 anys o més. Eh? Mm -hmm. I, I això, i el fil conductor va ser i és aquesta pregunta. Què t'ha ensenyat la vida? S'entén fins ara, fins al moment de contestar la pregunta. Això és un, és un tema molt ampli, no? Què t'ha ensenyat la vida? No sé si vas haver de, després de, de fer molta tria, de, de, doncs de, de, perquè suposo que les converses aquestes devien ser llargues, no? Sí, clar, evidentment tothom hi ha donat l'enfocament que li ha semblat més adient. Mm -hmm. Hi ha gent que ha posat l'accent en la família, I, és molt bé. Hi ha gent que ha posat l'accent en grans valors de, de la condició humana, l'esforç, la perseverança, la tenacitat. Hi ha gent en qüestions transcendentals, en qüestions espirituals, altres persones en la natura. Precisament la, la riquesa del llibre rau en això, en el fet que hi ha diversitat de, de respostes i hi ha persones que posen l'accent en una cosa i hi ha persones que, que el posen en una altra mm. eh, el cas és que home, no és una, una pregunta de resposta fàcil mm. eh, com, com, com us podeu imaginar convida la persona interpelada a aturar-se una bona estona en un dels replans de, de l'escala de la seva vida i amb calma i serenó, mirar enrere i reflexionar llargament sobre el tema obertament, amb visió panoràmica sense pors ni topalls i demana més un esforç important de, de concreció i de síntesi. Mm. I llavors eh, això, hi eh, ha les persones que, que els hi fet la pregunta, els deia penseu-vos-ho tranquil·lament, o m'heu de respondre la pregunta en cinc minuts, mm -hmm. eh, i, i així ja està, totes les preguntes doncs, eh, estan pensades, obedeixen a una reflexió profunda, eh, i, i totes, totes són boniques, totes aporten coses, totes sumen. Uh -huh. uh, en aquest sentit uh, voldria preguntar no? doncs el fet doncs, que uh, veiem persones de diversos àmbits també doncs, fa que o sigui, no es pugui obtenir no? una conclusió o una reflexió comuna però no sé si has arribat a, a, a algun, en algun punt que diguis que, en què tots coincideixen més o menys en algun aspecte mm. sí, clar per, per un costat hi ha, hi ha diverses procedències eh? hi ha persones d'arreu de les terres de parla catalana, uh -huh. sobretot del, del Principat i dins del Principat de les comarques gironines, però en el llibre hi apareixen gent dels de Illes Balears, gent de l'Òboguer, gent de la Franja de Ponent, gent de la Catalunya del nord, gent del País Valencià, gent d'Andorra, etc. etcètera. etcètera. un costat. I llavors costat, com molt bé apuntes, que hi ha diferents condicions professionals, eh? metges, eh, dinamitzadors culturals, eh, eh, hi ha una senyora que fa de pagesa, hi ha un fuster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 Uh, en, en el fons, què transmet el llibre? Els grans temes de la condició humana, el bé i el mal, la vida i la mort, l'amor d'estimació, de, la família, l'esforç, l'esperança, el més enllà, la transcendència, etc etcètera. etcètera no? És a dir, surten els grans temes de, de, de la condició humana. I també, evidentment, doncs, t'adones que, que, que són molt importants, facis el, el, el, el que facis, com ara la bondat, l'entusiasme i la generositat. Eh? Mm. Siguis metge, siguis Mossos d'Esquadra, siguis Fuster, doncs, eh, són clars bàsics, la bondat, la generositat i l'entusiasme. Uh, ara tu ens ho deies a l'inici d'aquesta pregunta que, que et feia, doncs que la majoria són noms coneguts i personatges públics, no? podem trobar Lluís Foix, Núria Feliu, Guillem Terribas, hi ha un llarg etcètera que, que sí. podeu trobar, uh, i deies que hi ha gent no tan coneguda, i ha gent fins i tot anònima, podríem dir? Sí, sí, sí, sí eh? per exemple, hi ha el que et comentava, eh? hi ha un fuster, mm. hi, ha, hi ha una pagesa, eh? hi, ha, hi ha, per exemple, ha persones que han treballat a l'administració, que no són gaire conegudes, però que el seu testimoni doncs, és, és interessant i es proctiva. I aquesta gent, com, com, com la triaves? O, o com, com se't va acudir, o era gent propera a tu poder...? Mira, o sigui, en, en general quan vaig iniciar el projecte, ja tenia clar que volia fer la pregunta a unes determinades persones, uh -huh. eh? per admiració, eh? per què segueixo de prop el que van fent, el que van dient... I llavors, al llarg d'aquests cinc anys, hi ha hagut altres persones que la vida m'hi ha anat portant. Eh? Per exemple, un dia vaig anar a una conferència de l'Arcadi Oliveres, uh -huh. eh? el famós economista, doncs em va interessar molt el que va dir,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 que era, perquè és la fa poc, el cap de voluntaris de l'Hospital Sant Joan de Déu, uh -huh. va interessar moltíssim el que deia, tot el que de li deixo posar en contacte, i sí, sí, a partir d'aquí va respondre la pregunta. Eh? Per tant, això, per un costat, hi ha persones que ja tenia clar que les entrevistaria, i d'altres la vida m'hi ha portant. Vèiem que sempre estaves atent, no? Quan, suposo que sí. ara fa quants anys, quan vas començar aquest, aquest, aquest recull, aquest llibre, doncs estaves atent, no? Aviam si podia sumar alguna persona alguna persona més. Eh, aquest, ah, això. Aquestes 200 persones, doncs, tan, tan respost que els hi ha ensenyat la vida, però no sé si David Pagès fent aquest llibre també ha pres alguna cosa. Ui, sí, he après moltíssim, de, de debò, eh? M'ho he passat molt bé, he tingut l'oportunitat de conèixer molta gent, molta gent maca. I, a més a més, això, l'oportunitat d'aprendre moltes coses. Jo la pregunta encara no hi ha respost. Eh? Encara vaig eh, analitzant, vaig pensant... Mira, precisament, hi ha una pàgina al llibre, la pàgina off, cap al final del llibre, que hi diu, hi ha pàgina en blanc, diu això, benvolgut l'actor, aquest espai és per a tu perquè en un moment o l'altre doni a resposta a la pregunta que t'ha ensenyat la vida. O sigui que hi un espai per al lector reservat a, a la resposta. Uh, la veritat és que segurament com que també hi ha presentació i tertúlia després amb, amb tu mateix uh, podeu allargar uns quants, unes quantes hores eh, poder, perquè la, la, la pregunta és amplia i també segurament sí. sortiran moltes preguntes arran doncs, de la presentació que també ens agradi saber doncs, una miqueta com l'enfocaràs i també si, si deixaràs aquest espai en blanc per, per els, uh, els assistents avui en aquesta presentació sí, sí Eh, no, i abans de respondre també dir-te que és clar que hi ha persones molt, molt vinculades amb Pala Forger i al voltant, per exemple llegiré la de la Teresa Joubet, eh, uh -huh. que és la, la de gana dels escriptors, pedagoga, escriptora, vida de, de Josep Pallac sí. i la seva resposta doncs eh, molt interessant, diu la vida no me l'he pas presa com una mestra no m'han ensenyat res, és a dir a la majoria les persones sí que expliquen coses que, que els han ensenyat, però Teresa Joubet diu això no m'ha ensenyat res. Això sí, m'ha demanat coses. M'ha demanat coses. L'he viscuda tal com m'ha demanat que la visques. M'ha dit, has de fer això o has de fer allò. I ho he fet. Eh? Efectivament, la, la vida d'aquesta senyora, el senyor Jove, doncs, eh, molt, molt, molt intensa, feina de molta, moltes qüestions. Eh? Va estar a l'exili, pertany a la resistència francesa, eh? va tornar... Vull dir que és una via molt, molt intensa eh? i clar, està molt bé la resposta. No? Fet, més que ensenyar-me coses, doncs he fet cada moment no el, el que tocava fer. Mm -hmm. eh? Entes... I llavors, respecte al que deies, perdona, eh? l'acte no, d'avui. Ha sí. bona puntualització perquè hi hauria que donar aquesta presentació, també després d'aquesta tertúlia sí. i com l'enfocaries una miqueta també aquesta, aquesta presentació. A això, doncs mira, en primer lloc la, la Lluïsa Bonal, com a presidenta de la, de la BAC, de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, a la presentació, donarà la benvinguda. Després en Jordi Penes, el, com en el director del Museu del Barça, mm -hmm. doncs farà la seva exposició, la seva presentació sobre el llibre. Llavors, jo mateix faré l'exposició, eh, estandré més tot això que, que t'he comentat, juntament amb l'Eri Gómez, que és una mestra, Uh, bona mica, i, i l'Eli llegirà algunes de les reflexions que hi surten I, sincronitzadament, ella llegirà unes de les citacions que van apareixent i llavors al final hi haurà una, una, una cloenda musical a càrrec de la Mireia Pagès mm -hmm. molt bé, doncs uh... eh, no, cal que dic, no cal que us digui que hi sou tots convidats i tant. Si hi si podeu venir, m'agrada molt poder-vos saludar. La veritat és que hem fet un, una, bona, una bona avançada no?, del que serà aquesta a presentació això. i crec que, doncs, a més d'un, doncs, li haurà entrat el, el coquet de, de poder insistir, recordem, serà a les 8, al local doncs, de l'Associació de Veïns i Amics de, de Calella i doncs, us convidem una vegada més, com venim fent durant tot l'estiu, perquè la veritat és que la VAC ha organitzat un munt d'activitats, n'hem parlat doncs, a bastament diverses ocasions amb la Lluïsa Bonal i, uh -huh. per tant, doncs, una activitat més que tindrà lloc aquest cap de setmana, en aquest concret avui divendres, i per tant doncs, eh, també eh, agrair novament a en, en David que ens hagi atès i tots els oients que ens estiguin escoltant doncs, que assisteixin a aquesta presentació d'avui a les 8. David, moltes gràcies i ens retrobem aviat. Molt bé, moltes gràcies i una salutació ben cordial a tots els oients. I després d'aquesta conversa, d'aquesta activitat que tindrà lloc aquesta tarda, doncs, tornem a comentar una altra activitat que tindrà lloc també a les 7 avui a Palafrugell, en concreta a Tamariu, ens estem referint doncs, a la ruta Josep Pla a Tamariu i a més a més al sopar que inclou doncs, aquesta activitat emmarcada dins del de, Cuina i Paisatge. L'activitat, com deien, tindrà lloc a les 7 de la tarda i inclou un sopar al restaurant El Clot dels Mussols de l'hotel de Mariu. La Mireia Xarau ha passat aquest migdia per la sintonia de ràdio Palafrugell i ha explicat els detalls d'aquesta proposta emmarcada, com dèiem, dins del cicle de Josep Pla, Cuina i Paisatge. L'oficina de Turisme de Tamariu serà el punt de trobada d'aquesta ruta Josep Pla que se celebra avui. Així, la Fundació Josep Pla proposa poder conèixer tres fites empordaneses d'excepció. D'una banda, aprofundir sobre l'escriptor Palafrugellenc, de l'altra, la cuina del país i, per últim, el paisatge que va inspirar la literatura de Pla. La Mireia Xarau, responsable de comunicació de la Fundació Pla, ha destacat que aquesta ruta per Tamariu mai deixa la primera línia de mar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 i ho acompanyem de la lectura de textos de Josep Pla, que diguéssim, és l'element clau eh, de la ruta literària. Així doncs, una combinació perfecta per poder conèixer territori i també la literatura de Josep Pla. En aquest sentit, Xerau remarca que gràcies a Pla es pot descobrir com era el nostre entorn i també els esdeveniments més rellevants que passaven fa un segle. En el cas de Josep Pla, doncs, eh, ell era periodista i té molts i molts i molts textos on ens te acabem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 Eh, gairebé, eh, els anys 20 del segle passat, doncs eh, els coneixia de primera mà a través de l'hermosc, que era un pescador que coneixia els altres pescadors que anaven trobant les diferents platges a la costa. No? D'altra banda, aquest tipus d'activitats i d'altres que organitza la Fundació també serveixen per tancar mites entorn a la figura de l'escriptor. Per exemple,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 un estiuejant eh, de tamariu que dona la casualitat que va ser el traductor al castellà del quadern gris. Doncs, si encara no us apuntat a cap ruta d'aquestes, us recordem que us heu d'inscriure prèviament i ho podeu fer doncs, trucant al 972 30 55 77 o, si no, doncs, també podeu mirar altres dates perquè aquestes rutes es repetiran al llarg d'aquest agost i també a principis de setembre i podeu trobar doncs, totes les dates a través de la pàgina web de la Fundació Josep Pla. I abans de la informació comarcal destacada de la jornada, doncs us expliquem que, segons avança l'Agència Catalana de Notícies, el Departament de Territori i Sostenibilitat obrirà de manera immediata un expedient per la festa il·legal que va tenir lloc a Cap Roig. De fet, aquest expedient serà informatiu per l'organització de festes amb vaixells en diversos espais del litoral gironí. D'aquesta manera, es vol identificar els propietaris dels vaixells que podrien ser sancionats per haver dut a terme una una activitat sense autorització i en un indret natural protegit. La festa il·legal que va tenir lloc a la Cala d'Amassoni i a la Banyera de la Russa torna a tenir un nou capítol d'aquesta manera. Una de les primeres reaccions, recordem, va ser la del subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramont. Dimarts es va anunciar un acord amb els ajuntaments de Palafrugell i Montràs per col·locar les boies ecològiques de fondeig en aquest punt de la costa. Així ho confirmava Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, a la nostra sintonia. Suposem que és per, per aquestes i per la contundència de les imatges. El subgovernador es va posar en contacte amb nosaltres ahir a la tarda, i que és, diríem, l'autoritat responsable d'aquesta de, de, franja del litoral, i llavors vam estar, vam estar parlant d'intentar doncs, a veure si seria possible de posar-hi una, una boia en allà. Llavors, aquest dematí ens posem, ens posem en contacte amb l'Ajuntament de Montras per veure si que acabem de, de concretar aquesta cosa. Però tampoc... Diries a vegades dius o fas això per fer alguna cosa però nosaltres estem, estem quasi segurs de que això no es tornarà repetint aquí perquè aquesta gent el que fa és anar, anar, anar d'un lloc a l'altre he parlat amb gent habituada en aquest ambient marítim i de que per la tipologia de gent que hi havia i de barques que hi havia era gent que no era de per aquí, que era gent de fora d'aquí. I ara, com dèiem, aquest nou capítol doncs, aporta a que el Departament de Territori i Sostenibilitat obrirà aquest expedient informatiu. A més d'identificar els propietaris dels vaixells que van acudir a la festa il·legal, aquests podrien també afrontar multes per la manca de permís que es podrien incrementar per l'ocupació d'espais naturals amb protecció. D'altra banda, el Departament també ha ordenat els seus serveis d'inspecció que si detecten una altra festa similar aixequin acte i identifiquin els vaixells. Això obriria la possibilitat de tramitar nous expedients sancionadors. Per tant, l'associació Salvem el Golfet, entitat que va denunciar aquesta festa il·legal a Ràdio Palafrugell el aquest dilluns, ha aconseguit la implicació de les administracions per aturar aquest tipus d'esdeveniments. Així doncs, l'obertura d'aquest expedient per la festa il·legal a Cap Roig, és de moment l'últim capítol d'aquesta notícia que des de Ràdio Palafrugell us vam avançar dilluns. I ara sí, toca parlar de la notícia comarcal destacada o més rellevant que triem avui per aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, una notícia que ens arriba de la mà de la Carla Estabraqui. El passat dissabte 10 d'agost es va dur a terme la tercera manifestació submarina convocada per l'associació Amics de les Illes Formigues. Degut al mal temps, la ruta planificada es va haver de modificar i van triar la badia de Palamós. L'associació es va manifestar en contra la quantitat de vaixells ancorats que estaven, precisament, deteriorant el territori en aquells mateixos instants. Per aquesta edició, van decidir posar el focus en la Posidònia, una planta endemicada del Mediterrani necessària per la filtració de sediments. Una planta que, a més d'estar directament afectada pel canvi climàtic, també de sobreviure a les temporades d'estiu on es malmet per culpa de les àncores i les cadenes dels vaixells. Sota el lema «Soc fràgil, estimam», membres de l'associació 40 submarinistes i gent de la zona que feia snorkel van gravar un vídeo on es va desplegar la pancarta «Soc Posidònia, font de vida, cuida". A continuació, la immersió va tenir lloc per mostrar la praderia de la Posidònia i el seu estat actual. Amics de les dies Formigues seguirà lluitant per donar visibilitat a la problemàtica incitant a l'administració a que prengui les mesures corresponents. Moltes gràcies, Carla, i ara és moment de tornar cap a casa nostra per parlar d'un esdeveniment que tindrà lloc aquest cap de setmana. Doncs com deiem, a continuació parlarem d’una activitat d’un esdeveniment que tindrà lloc aquest cap de setmana i és que Oxigen, l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell, ha introduït diversos canvis per donar un nou impuls a la fira d’estiu que se celebra aquest dissabte i aquest diumenge. La presidenta Susana Casadamont, la Gerent Vero Serralbo i David Font, membres tots ells d'Oxigen, van visitar els estudis de Ràdio Palafrugell per explicar aquest rentat de cara a aquesta nova imatge que han volgut buscar per aquesta fira d'estiu d'enguany que tindrà lloc, com dèiem, demà dissabte i també diumenge. Aquesta coneguda Fira Rebaixa d'Estiu enguany presenta diverses novetats. El principal tret diferencial respecte als darrers anys és que la Fira d'Estiu tindrà lloc a partir de la tarda. De fet, el lema d'enguany és Night and Day, tot i que, en el fons, l'activitat continua sent la mateixa. Ho explicava la Vero Serralbo, gerent d'oxigen. Doncs, com aquesta Fira volíem que fos diferent.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 i junt amb el mercat eh, allà en aquest mateix carrer i bueno, diferents activitats que es faran pel poble. D'altra banda, el fet que dissabte les activitats comencin a darrera hora de la tarda és per facilitar l'afluència de gent. Malgrat això, Susana Casadamont, presidenta d'Oxigen, explica que els establiments poden treure la seva parada també als matins de dissabte i de diumenge. És més encarat a, a l'estiu la gent que ve, que passeja més tard. Si jo veiem a les 5 de la tarda els carrers són 8, llavors la gent, de, la gent va a la platja, passeja a partir de les 7, de les 8 del mm -hmm. vespre, però això la idea la idea és allargar-ho fins, fins a la nit per, per fer-ho diferent i mm. perquè sigui un estil shopping night que s'havia fet anys enrere però diferent totalment. Igualment la gent potreu treure les seves parades i el mercat és obert igual. Les parades del mercat es poden treure el dissabte i el diumenge igual, mm. però la idea és fer-ho espectacular o diferent a la nit. Per la seva banda, de nou, Vero Serralbo destacava que tot i que al principi hi havia comerços que no veien gaire clar el nou format, amb el pas dels dies es va donar la volta a la situació. De fet, fins al punt que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 per exemple, en el brax, a la cafeteria el brax del raval inferior també posarà música. ja a nosaltres això ens agrada molt perquè al final estàs veient que, que aposten que la gent ve o sigui tu notes que la gent vol canvis. I d'aquesta manera, el que volen des de l'associació és guanyar-se la confiança dels comerços i negocis de mica en mica. A més, com ens ressaltava David Font pot ser una manera de guanyar nous associats so, al final una mica el que busquem és això també no? és, és, és guanyar-nos una mica la confiança que, que la gent vegi que s'estan fent coses diferents mm. amb ganes funcionaran o no, però si no ho fem no ho sabrem i d'alguna manera anar guanyant una mica la fidelitzar i sobretot guanyar socis nous que poder no creien en aquest format i que si funciona doncs l'any que bé serà molt més fàcil. No? Així doncs, demà i diumenge que tindrà lloc aquesta renovada fira d'estiu de Palafrugell, amb aquestes nous horaris a partir de les 6 i ben bé doncs, fins a mitja nit que podran obrir els establiments que així ho vulguin i també destaquem aquestes actuacions musicals que hi haurà al llarg de tot el dissabte com poden ser les actuacions amb esternucat els Bruels dels timbalers de Pals o Keko Domènech a més a més d'aquest servei de bar a sota les peixateries i seguim amb notícies de casa nostra per explicar que els pastorets de Palafrugell han decidit prendre's un any sabàtic. O així ho comunicava l'associació teatral Les Bambolines, una informació que ja podíeu trobar a la nostra pàgina web, a radiopelafregell.cat, però que encara no havíem comentat en aquest informatiu, i en concret expliquen des de les bambolines que tanquen per reformes, alegant motius interns que han comportat aquesta decisió. Al passat Nadal, recordem, les tres sessions dels pastorets de Palafrugell van portar pràcticament mil persones al Teatre Municipal de Palafrugell. A quatre mesos de l'arribada de les dates nadalenques, les bambolines han comunicat que es prendran aquest any sabàtic. Entre els motius que han comportat aquesta decisió hi ha el fet que una part dels actors de l'espectacle han demanat fer un pas al costat. En aquest sentit, esperen poder donar pas a noves generacions que vulguin agafar-ne el relleu. Per l'altra banda, l'organització també ha expressat que pensen que és l'hora de fer una actualització a fons de l'espectacle per adaptar-lo als nous temps i tendències de la societat. Així, han cregut convenient per a màquines a fi de donar-se el temps suficient per dur a terme la renovació i els canvis necessaris. En aquest sentit, també anunciaven que ja estan treballant per reprendre l'espectacle de cares al Nadal del 2020-2021. Per tant, doncs, haurem de veure que si ja l'àrea de cultura i l'Ajuntament de Palafrugell per omplir el buit que deixarà aquest Nadal els pastorets de Palafrugell. I acabarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell el darrer de la setmana explicant-vos que, segons dades recollides per l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell, la cantada de veneres de Calella genera prop de 3 milions d'euros. Així, l'impacte econòmic que suposa passa aquest esdeveniment va més enllà de les 25.000 persones que passen per Calella de Palafrugell el primer dissabte del mes de juliol. Aquesta xifra té en compte d'una banda els minuts televisats per part de TV3 amb una audència estimada de que arriba al voltant dels 300.000 espectadors. A més a més, també contempla la despesa que poden generar les persones que, de forma anual, es traslladen fins a Calella. De fet, la cantada ja s'ha consolidat com l'instant en el qual es dona el tret de sortida de la temporada estiuenca al nostre país. Segons el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Palafrugell, Joan Vigues, aquestes xifres constaten la bona feina realitzada per consolidar aquest esdeveniment com l'inici oficial de l'estiu a Catalunya, reportant un elevat retorn al teixit econòmic de Palafrugell. En aquest sentit, també es considera l'impacte econòmic per als comerciants i restauradors com a molt positiu. Tenint en compte que a Calella hi ha una trentena d'establiments destinats a la restauració i un total de 10 equipaments hotelers, les xifres d'ocupació durant aquell primer cap de setmana freguen al complet, fan doncs, que aquest impacte econòmic també per als comerciants, comerciants i restauradors sigui d'allò més positiu. Cal destacar que les dades que reporten que la cantada de veneres genera prop de 3 milions d'euros les ha elaborat l'Àrea de Promoció Econòmica amb la finalitat que aquest estudi pugui fer una anàlisi sobre la importància d'un esdeveniment d'aquestes característiques per a la població local. A més, aquest estudi també permet valorar el desenvolupament de futurs projectes destinats a la promoció econòmica i la imatge de la població. I amb aquesta darrera informació, d'aquesta cantada de veneres que encara doncs coeja un mes i mig pràcticament després que se celebrés donc amb aquests 3 milions d'euros d'impacte que calculen doncs, des de l'àrea de promoció econòmica que genera aquest esdeveniment, tancarem aquest darrer informatiu de la setmana. Nosaltres us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell al llarg del cap de setmana, donc estiguu informats a través del, del nostre portal web ràdiopafrugell.cat i d'altra banda, donc els serveis informatius tornen dilluns, un servidor donc marxarà uns quants dies, però al capdavant de